Днес от 17 часа в Американския център в Столичната библиотека е представянето на английското издание на книгата «Дипломатическите умения» или «Дипломатическия занаят» на Николас Кралев, издадена от Cambridge University Press. Николас Кралев е изпълнителен директор на Международната дипломатическа академия в Вашингтон, независима организация, която предоставя практическо обучение по дипломация, Бивш кореспондент на Financial Times и Washington Times, специализиран в областта на дипломацията и външните отношения, отразявал е, придружавал е държавните секретари на Съединените щати Хилари Клинтон, Кондолиза Райс, Колин Пауэлл, Мадлин Олбрайт по време на техните пътувания, автора на Другата армия на Америка, и ми е особено приятно да му кажа Добър ден в ефира на Хоризонт Добъл. Добър, Добър, Добър. ден. А, роден сте в Бургас, да. учите журналистика в България, но след това и международни отношения, а на времето, в началото на 90-те, са на тогавашното 12 3, както припълни в социалните мрежи нашия колега Георги Папакочев, с най ваша снимка от Прага. После сте в Бенете, преди да заминете за дълго в Съединените щати, и преди да започне вашата кариера, която накратко очертах, защо ви привлече темата за дипломацията, Николас? Има две дати, които са най-важните в кариерата ми. И те са, в зависимост от това, дали първо слагате датата или месеца, с или 9 -11, или 11 и и обратно. Значи, първата дата, разбира се, падането на Берлинската стена 9 ноември 89-та година или тук 10 ноември вече, нали? Това събуди интереса първо към това, което ставаше и към медиите, защото тези, които си спомнят, знаят, че преди Демокрацията, така да я наречем uh, пресата просто не беше много интересна, поне аз, аз бях на 15 години като станаха промените, но си спомням, че нямах желание да ставам журналист, просто не виждах uh, да е толкова интересно като професия но тия промени промениха всичко и а... тогава реших да, да, да следвам журналистика и три години бях в, в, в факултета тук в Софийския университет, след което се прехвърлих в Штатите да си завърша бакалавра, след което направих магистрата в Харвард, в The Kennedy School. А, и всъщност, а, а, още тук, с първите ми контакти в, а, с, с, с дипломати в Американското посолство, с други посолства тук, почнах да разбирам каква роля е играла дипломацията в, по време на Студенната война, за да се стигне до край на Студената война и в прехода вече, не само в България, но в всичките държави в Централна и източна Европа. В предговора към книгата ви всъщност вие споделяте, че край на Студената война отваря много пътища пред вас, но и споделяте едно вълнение. Срещата между държавния секретар на Съединените щати Джордж Шулц още в 1984 година с съветския външен министр Андрей Громико. Вие съгласили сте с твърденията на някои анализатори, че днес сме пред нова студена война и че света не е бил никога толкова близо до най-острите фази на студената война? Аз не обичам да правя такива исторически сравнения, защото периода е съвсем различен, състоянието на света е съвсем различно, живота във всяка една държава по света, дори в Северна Корея, е много по-различен от тогава. Разбира се... Много е обезпокояващо това, което става в е, няколко точки на света, най-вече. За съжаление, не са малко и в Близки изток, и в Европа, за съжаление, и в Африка, и на други места, но тези хиперболи, които хората използват, аз предпочитам малко да се дистанцирам от тях. Тоест, отвъд така мащабните обобщения, по-скоро внимание към детайла и а, разликите и какво всъщност се случва, но а, дипломация и журналистика така е озаглавена а, срещата с вас днес в Американския център на Столичната библиотека. Каква е разликата и може би каква е приликата между дипломация и журналистика, ако има такава, защото ние знаем, че в дипломацията има много off the record. Тоест а, неща, които трябва да останат скрити, докато се постигне някакво съгласие. Знаем, че консенсус със съгласието не е хитч лесна работа, а в журналистиката, особено в нейната американска форма на разследваща журналистика, куче пазач на демокрацията, се прави точно обратното, да се разкрива скритото. При вас как настъпи този преход от журналистика към дипломация? Запитах се дали с влизането в синьо-белия самолет на Air Force One, т.е. на... Правителственият самолет на Съединените щати, с който пътуват държавните секретари, пътува президента? Air uh, e Force 1 се казва самолетът, на който е президент. Само той, да. Uh, да, Air e Force 2, който е нали, втория uh, вице-президента, не е определен самолет. С мисъл, че на който и да е президента, този самолет uh -huh. се знае като Air e Force 1. А самолетът, с който пътува държавния секретар или самолетите, защото те са повече от един, разбира се, но обикновено вида един и същ или модела, който е версия на Boeing 7, 757, а, както и да е, Сега наистина впечатляващо първи път, като <laughs> отидеш на тази военна въздушна база и си пред самолета и изкачваш стълбите нагоре. Още е впечатляващо обаче, като пристигнеш в друга държава и слезеш от самолета и погледнеш малко нагоре. Така, или пък като слизаш по стълбите малко така надясно, понеже ние слизаме отзад задните стълби на предните. <laughs> и като погледнеш така малко надясно и ако в момента и държавният секретар слиза по тия стълб, предните стълби, тогава, нали, усещаш какъв е момента но като всичко свикваш и вече не ти прави впечатление. Аз това го правих почти 10 години, така че идва момент, в който си е почти ежедневия. Но не мога да а, нали, да кажа, че поне в началото не е било така малко вълнуващо и впечатляващо. Аз бях на 26 години първия път, като пътувах с Медлен Олбрайт 2000-та година а, и а, интересното за мен лично беше възможността да опознаеш тези хора, които, четиримата, които вие споменахте по-рано след Албрайт, Колин Пауел, Контолиза Райс и Хилари Клинтон, защото това са успели хора, това са изключително интелигентни хора, които от които можеш да научиш много неща и uh, off the record, нали? Uh, но, но също и когато бяхме on the record или което всичко си беше uh, или пред камера или пред микрофон uh, но тези разговори, които бяха uh, off the record uh, за които uh, това ти... Uh, очаква се, че няма да издадеш нещо, което си чул, нали? и няма да пишеш за него има някаква такава, такова разбиране. Никой не те кара да, да, да подписваш нещо или държествено да обещаваш, но по принцип така се знае, да не, не, не написано правило. Това написано правило, поне по моите бегли наблюдения, не работи в български условия, защото а, медиите се надпреварват в бясна конкуренция, кой ще изкара сензационна новина, така че неща, а, които остават а, зад предния план, примерно на някакви преговори, ако бъдат пред очите на медиите, няма как да останат а, тайна. Често това води и до политически сътресения за разлика от този модел, всъщност, на off-the-record в а, американската и в западната журналистика. Но... А, не знам дали имате... Почва база за сравнение. Начина по който българските журналисти пътуват с правителствени, правителствения самолет или с представители на правителството изобщо на властите и а, американските. Има ли разлика в свободата на задаване на въпроси, в свободата на критика или пък на остри въпроси, ако, ако имате такива наблюдения? Много е интересна динамиката между журналистите в Штатите и официалните Властта, лица. Да. Властта, държавният секретар наистина е, може да се каже, политическа фигура, въпреки че много малко от тях бяха политици преди да станат държавен секретар. Хилари uh, Клинтън беше единствената, с, с която аз съм работил. Другите, Мадлен Албрайт беше професор в Джорджтаун, Райс uh, uh, беше професор в Станфорд, Колин Паул беше, разбира се, военен, беше генерал преди това. Uh, но най-интересното е, забелязах се, аз съм бил в 107 държави и разбира се, нямам дълбоки впечатления от всички тези държави когато стане въпрос за медиите и много езици не говоря. Но това, което ми направило впечатление е, че в, в нашия случай двете страни си знаят къде са. Знаем си работата. Едната страна знае какво се очаква от нея, но също осъзнава, че и другата страна има работа да върши, същото и от другата страна. В Смисъл, че ако аз Чуя, намеря, подуша, някаква новина или история, която не мога да, да я държа, примерно, която е изключително важна. Всеки разбира, че аз. Ай, да може да изчакам, примерно, да получа потвърждение по второ и трето, нали, да съм сигурен, че това, което ще напиша е, е самата истина. Но те разбират, че моята работа е журналистиката. и а, Има много примери, но само един ще ви дам. Преди много години, когато започне, преточно преди да започна войната в Ирак 2003 година, някой, а, ми, няма да кажа кой, ми даде един секретен документ, който беше директива на президента Буш, Джордж У. Буш, по времето, <laughs> и а, беше версията, малко по-различна от публичната версия. Този тази директива имаше два варианта. Единият беше публичен, другия беше секретен. И в а, публичния вариант се казваше, че при евентуална атака на Саддам Хюсейн срещу американски войски или американски служители, че Америка... Съединените щати имат право да отговорят, да отговорят на такава атака а, с... Сила. Всяка, по, по, по всякакъв начин. Mm -hmm. по, по какъвто и начин те преценят. Нали? Но това е все пак малко... А, не не, малко, ами не е много специфично. Нали? Това е така общо. В секретната версия се казваше, че може да се отговори не само с сила, но включително атомни уръжия което е много естествено голяма разлика и изключително важно при положение, че всички знаеха, че след седмици, ако не дни, <същит> ще се ходи нали, на война. И естествено, като го написах, беше голяма пътеклама <същит> в, <същит> <същит> в <същит> Вашингтон. И понеже аз го имах документа, някой от Белия дом ми го даде документа да показа ми го и после аз имах копия. Същност, не, той не ми позволи дори копия да си да имам да, да притежавам за всеки случай, защото знаеше, че го го хванат, ще има последствия. И естествено, моята първа задача беше да съм сигурен, че беше в тети, че този документ. Може да има няк... той някакви задни им цели и мисли, нали? И Кондолиза uh, Райс тогава беше съветник по националната сигурност на президента. И аз се познавах, тук случайно стана, че преди, преди буш да бъде избран. Значи, януари 2000 година, още в началото на кампанията тогава, аз я правех с нея едно интервю за Financial Times в Стамфорд, още като беше там. Тя сега пак е там. И да я познавах преди да дойда в Вашингтон и обадих се, казах какво имам mm -hmm. и помолих за или за потвърждение или за ако не е верно да ми кажат, нали, да, да не mm -hmm. сега аз не искам да съм засмяк всички да публикувам нещо, което не е верно и а, 40 минути какво е станало, не знам какво са обсъждали, какво са говорили и обадиха се след 40 минути и ми казаха на този етап няма да коментираме за мен това беше потвърждение, че този документ е истински. А, такива казуси влизат в а, тази ваша книга, която е и учебник по дипломация, нещо, което всъщност ви а, а, води и към тази инициатива за създаване на Международна дипломатическа академия, която не е свързана с правителството, а е неправителствена организация, така ли? Да, значи нямаше институция, която да преподава дипломатически умения, практически дипломатически умения, извън правителствена структура, в която и да е държава. Международни отношения се преподават в всички държави. В щатите има сигурно Можем Стотици. да си представим, но ни е много малко времето за това... А, да, а... И, и, но, но, но Международният отношения е академична дисциплина, тя не е дипломатическа практика. И това е разликата. И за това исках да, да има такова място, да може млади хора, преди да решат дали ще стават дипломати, да поемат този път, да знаят в какво точно се състои а, работата в дипломацията. А, смятате ли, че в крайна сметка дипломацията има шанс в свят, раздиран от военни конфликти, като този, който виждаме в момента, и че през тези примери, които давате в учебника, може да се намери отговор на въпроса как да спре войната на Русия срещу Украина и как да не се стигне до пълномащабна война в Близкия изток. Съвсем накратко, създай или не? Има ли нещо от историята, от практиката, което може да проработи? Разбира се. Аз винаги казвам, че дипломацията е най-добрата надежда на света. Просто няма ä, много, много малко конфликти в историята са разрешили на, на, на бойното поле. Т. Трябва, чу, трябва Æ, разговори да се проведат на, на някаква степен. Ще се преведе ли вашата книга на български? Нямам представа. Не знам. Това е както казата първия учебник, където и да било а, практически учебник по дипломация и някои от моите инструктори в академията, които са всичките посланици от кариерата с 30-40 годишен стаж, разбира се, помогнаха с някои от главите. Много практичен, много акшенът го казваме. Това, с който можеш да вземеш съвета и примера и да го използваш и, и, буквално на другия ден ами в да работата. Ами дано да бъде преведена и на български. Много ви благодаря. Николас Кралев. Казвам Николас, защото с това има сте известен и по света, така се индексира и в световната мрежа. И в Google. А, а, то и в Google, така е. А днес в Американския център на Столична библиотека срещата с Николас Кралев, а след това и в страната и предполагам и в родния Бургас, нали така? Или чак до Бургас. София и в Американския университет, университет. В Багойрград. Благодаря ви, че бяхте с слушателите на Хоризонта. Моля.